Otoitza, zugaz, jesuz jauna, hainbeste denporan egonarren, zenbat gauza daukaguzan orain dino argitxu barik. Ez da antza jaramun handirik egin, ondo ezagutzen zindugu zala uste baina ikusten dugu ez dala olan. Gure alkarteak ez dagoz arazori parik, eta bai sarri nora ezean. Bildu remoten deusku ez eta arazoa gukatu edo estaldu ere egiten doguz. Bultzatu gaizuz, jesu jauna, gure uste onosoa zeugan jartera, eta zeugan argitasuna argitasunaz eta adorez, Araso guztiei urten bidde zuzena emotera.